Cristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! A doua cerere din rugăciunea Tatăl nostru este vie împărătirea Ta. Această cerere are trei sensuri: Dumnezeu să împărătească peste noi, împărăția Lui să fie printre noi, și împărăția lui să fie în noi. Când răstim cererea vie împărăția ta, ne rugăm să ni se arate împărăția lui Dumnezeu, la care suntem chemați de mântuitorul când zice Veniți, binecuvântații părintelui meu, moșteniți împărăția care vă este gătită vouă. Deci cerem să ne facă moștenitori ai cereștii sale împărății, adică ai fericirii veșnice. Venirea împărăției lui Dumnezeu, care va fi mângâierea creștinilor, bucuria îngelor și rușinarea păcătoșilor, este acea împărăție care va stăpâni la sfârșitul viacurilor. Cuvintele, vie împărăția ta, sunt strigătul de nerăbdare al sufletului nostru, năzuind spre cer, spre dreptate și pace și bucurie pentru Duhul Sfânt. Venirea împărăției lui Dumnezeu ține firește de Tatăl Ceresc, însă cerând să vie împărăția sa, ne rugăm de asemenea ca scopul acestei împărății să se vădească, să rodească și să se desăvârșească în noi. În această împărăție, adică în toți cei ce țin pe Dumnezeu drept împăratul lor, și se supun legilor lui, Dumnezeu să lășluiește ca într-o cetate bine ocărmuită. Aici Tatăl e de față și Hristos împărățește cu Tatăl precum însuși grește. La El vom veni și locași la El vom face. Prin cererea vie împărăția ta, ne rugăm lui Dumnezeu ca El cu harul și cu dreptatea sa și cu îndurarea sa să împărățească în noi toți, mai ales în inima noastră, iar nu păcatul. Vie împărăția ta ne mai povățuiește să năzuim la bunurile viitoare și să căutăm împărăția cerului și veșnicia. Sfântul Ciril al Ierusalimului zice, cine a auzit pe Pavel spunând să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, acela curățindu-se pe sine în faptă și în gând și în cuvânt, va spune lui Dumnezeu, Vie împărăția ta! La cina cea de taină, Hristos spune ucenicilor săi, Voi, prietenii mei, sunteți dacă faceți câteva vă poruncesc vouă. Iar în cea din urmă poruncă le zice, Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Oare poate fi altă datorie mai mare pentru o inimă curată decât a căuta să lățească cinstea și strălucirea unui prieten și învățător fără pereche? Vie împărăția ta e rugăciunea care a însuflețit și a înălțat inimile tuturor sfinților, a împins pe sfinții apostoli la cucerirea lumii și la biruința credinței în Hristos, pentru ea, și-au vărsat sângele mii și mii de mucenici, și-au răstignit viața în smerenie, ascultare și întăcerea tăcerea mănăstirilor, nesfârșita ceată a sihaștilor și călugărilor. De aceea, de a face să prisosească în noi, cât și în afară de noi, în părăția lui Dumnezeu, trebuie să fie năzuința oricărui creștin. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat.